A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Ijej falandrive te gjitha mirënjohjet e Allahu xhallahu 'ala. Gjitha ë mirënjohjet absolute shkojn vetëm për Zotin ton xhallahu 'ala. Përshëndetje të mëshira, bekimi, rahmeti Allahu Gjelle wa Ala I takon zotriju të pengam verru Muhammedit sallallahu aleyhu sallem Shogve të ti besnik, familjës të ti të ndarshme Bashkëshor të vit të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët e cilët pasojnë dhe ndjekin me të mirë Rrugën e ti dheri në ditën e takimit me Allahu Gjelle Gjelaluhu Pando një parathonje të ligeratës vajdojna me serialin dhe vargun e leksionaratave mbi të shkrimin dhe biografin e jetave të pejgamberëve. Pra neve kemi kaluar disa leksionarata nga fillimi i këtij muaji të behatshëm dhe kemi studiu disa çaste me jetat e pejgamberëve, duke filluar nga Ademi alayhi salatu vesselam e deri në jetën e Jusufit ku jemi ndal me një e, disa stacione pak më pak më tepër. Andaj na ka ngel edhe dy leksionarata, por kjo e sodit edhe Ajo e ditësë nesërme Që ta përfundojnë në ligeratën Për njëjarin e Jusufit Alehi Salatu e Selam Edhepse djetarët kanë thanë Neve në Kur'an Materiali Dhe njëjarja Më e gjanë dhe më e grumbullume është njëjarja Jusufit Alehi Salatu e Selam Andaj jo përmenda Se djetarët kanë nëzirë Nëmbi njëmi mësime Nëmbi njëmi mësime të njëjarja Jusufit Alehi Salatu e Selam E tash ju mundeni me paramenduë nga 1000 musime, nëse përmenden nga 5-6 musime për një stacion, për një ngjarje, para mendonë sa ngel pa u përmend. Andaj duhet ta kemi parashish sa ajo çka jemi duke u mundueme përmend, është një lloj ngjeshje dhe orvatje për të nxjerrë diçka, por duke u orvat mësta humb thelbin thelbin ngjarjes. Prandaj neve do të kalojmë nga nga ngjarjet e Jusufit duke anashkaluar diçka, duke përmend diçka përmendëm fillimin e njarin së Jusufit a lejës salato e selam, biseda mes Jakubit dhe gjallit të ti, Jusufit dhe nxerëm disa prejdo bive që i kam përmenjën djetarët. Pas ta i kalum të kurtha e vlezërve, dhe monira e komunikimit të Jusufit me babon, dhe monira e komunikimit të vlezërve të tjerë me babon e tyre. Dhe përmendëm se djetarët kanë thanë, vetëm monira e komunikimit të Jusufit i ka thanë sukses në jetë, e vetëm komunikimi tjetër i vëllezërve të tjerë me Yakubin, babun e tyre, ju ka dhënë sukses, ju ka dhënë trajtim tjetër në jetë. A ndaj shpesh har trajtimi me kujdestarin, trajtimi me prindin, trajtimin me familjen, trajtimi njeriu të qarshi njerëzve është prej faktorëve kryesorë për ta regjistruar suksesin apo dështimin e tina. A ndaj Jusufi u ju konsultua me babun e vet dhe arriti Ata që ka e rriti E ata nuk u konsultu në prindin e tëre Edhe dështun ku dështun Andaj u fote në zingjir Dhe në gratës ka të gjunaheve Në 50 vite, 60 vite Që nuk kishin mundësi me dalë prej asaj Andaj du të me pasë shumë kujdes Që njeri ju Se si i trajton prinderit e ti Më të mdhejt e ti Djetarët e ti E kështu me rad Andaj ajo ishte që ka e përfundum Ligeratën e kaluar Duot më kalu sot një stacion tjetër e cë është pjesë e ligjëratës, e pjesë e ngjarjes për kalu të kaluar te një tjetër. Kur ata morën vendim për me hudh në në bunar, përmendëm se çka do të thonë morën vendim. Se si kanë ndikue turma dhe masa për me marrë vendimin e gabuar edhe pse në vetvjet i kanë pas lëkundjes e kjo vepër nuk është në rregull. Pastaj Allahu i zelwala tregon وجاءوا آباءهم إشاء أن يكون أرضاً ناطة këto di kalojm shpejt do e mosu të më kaloj shpejt për me kalu te provokimi dhe nxitsi dhe Joshja e gruajës së mbretit qarshi Yusufit nëse ligjrata sot më është për ta rezistenca dhe lakmia dhe si më u ballafaqu me me këto provokime të të xinisë së kundërt thot Allahu xhallwala erdhen të prindit të tëre natën duke qajtë. Kanë ardhë natën se e kanë ditë se Jakubje shumë shumë larkpamas dhe nga vijat e syri dhe nga levizjet e, e ftyrës e vërejnë renasakën prej të drejtit. E kanë ardhë natën, mështë të shumë. Atër s'ka pas drita me, me lëqu, drita dhe me, me e pa. Ka qenë burkë, natën ka qenë terë. Andaj kanë ardhë natën duke qajtë. Kanë shprej zanët të ndryshëm që janë të mërzitëshëm. Mirë po këti Jakubi a.s. prapë nuk ka lanë gjurë nga se e ka kuptu e dredinë. Dhe i kanë thonë, o, bo, ba, jonë, ne i dolem në kalorim dhe në vrapim dhe e lanë për pak Jusufin të ktejshat dhe robat e tona. Dhe e ke lehu dhibë dhe ata e hangër uki. E këtu shpejt, pe përmendi, i ka thonë, e kelu, mi një herë hangër uki, që do më donë se kjo s'ka posë mundës i kështu me qenë kur, se edhe për me hangër uki, ato një herë a dojshme për lesh, e me pa, e me, me ndodhë disa situata, po njëriju kur do me rejt, i përshpejton në gjarët, dhe do me kalute kërjesoria, do me kalute kërjesoria, dhe da, mi një herë me hangër uki, që është e pamundu, mi një her U e ma e në tebi minin Lena dhe i thamë na e dim se ti s'na beson E kjo shenja e parë që ata kanë rejtë Se veti kanë thamë babës, ne e dim se ti s'na beson Pa ju thamë baba kur gjo, ha i vetë për më pido gjonë njëherë Edhe nëse na e ka zojna të vërtetën ti nuk në beson Dhe ardhen me këmishën e ti merë gjak të rejshën E Jakub ju tha, ju ka mashtru vëtë vetja Ju ka mashtru egoja, ju ka mashtru lakmija e juve dhe sa burun gjemil, dhe të me duru e, dhe të me duru me durim të mirë, Allahu është taj cili, prej të cilit kërkohet ndihma, për ata qka ju, po e përshkruni, po po e përshkruni, dhe me thanë, djetarë kanë thanë, ju ka thanë një sharet, kjo në kështë qashtu, po Allahu qofë në ndih, pra s'kam fuqi. Pastaj, thot Allahu gjelluala, erdhë një karavan, e lëshun, njërzit e vetë, delegacionin e vetë Fë edla delua, elshun kofën, në bunarë Kaleja Bushraha dhe Gulemë Thanë, oh, qëfar gzimi, qëfar dhjali Kanë ba dhjali O esarru bidha dhe kanë fu të mali tëre Jusufin aleyhi salatu e selam Ata që kanë fu të mali tëre Kanë qenë puntorë të karavanit Së kan qen kanë qenë kryetarë Së kanë qenë udhetsit të karavanit Andaj e kanë kur e kanë pa po Yusufin kanë shpejtuar me fut në mall, mos ta shofe krijetari apo ai udhëhecsi i karavanit, ngasë kish më kërku por veti. Andaj e kanë për shpejtuar që ta shesin për veti. Fa dallahu jil wala wallahu alimun bima ya'malun. Allahu ishte i dishhem për këtë për çka po rridhon, rridhoja. Allahu shifte ngjarjen. Wa sharawhu bi thaman bakhs. E shitën për disa çmime të, të ulta, dirahim me madude dirheme të nëmrume kanë thonë djetartë i pari që ka harë me thonë sa kushton edhe qmimin e par që ka ofru kanë thonë mere pse nga se hajdu ti dëshiron me largu madhe në vjedhur sa ma shpet që të largohet pre vendit e kështu me ratë u e ke e në fihimin e zahidin dhe ata që ka e kanë ble së kanë posë shumë e, lakmi të madhe dhe këto që ka e kanë shitë së kanë posë lakmi për me morë pare sa të morë mi aqë Tha të Allahu gjellu ala, ve kale le dhishterahu mi misrali mra eti hi e krimi me thua. A i cili e blejti prej princave të gjiptit, i tha bashkëshor të së vetë, nderoje. Nderoje dhe ngrite pozitën e kti. Ndoshta në të ardhën në bandobi, apo dhe të trajtojna dhe dhe të adaptojna si fëmi, nga se nuk ishin fëmi. و كذلك مكننا ليوسف كштоي ثكتم vend dhe pushtet i Yusufit fil ardh tok ولنعلمه من تاويل الاحاديث dhe t'ia mësojnë kuptimin dhe thellësimin e ngjarjeve Allahu ngadhnin mbi çështjen e tij Ktu sapo dobi vetëm një përmendi dietar kan thon kit gsken argumenton për vërtetësinë e Kur'anit çka gsken argumenton për vërtetësinë e Kur'anit pse Njëri gjallë nuk e ka pa po këtë lëvizje. Shka pasaj mundësime të regu, sa konë shumë i vogëlë. Shka pas mundësime të regu që ka pëndodhë. Po Dë vjeqari, tre vjeqari, nuk mundët, apo pes vjeqari, nuk mundët asë një herë me e ditë që ka pëndodhë po rëthina. E Allah u gjelluala po e ndjerë prej ga i bitë dhe po e qëtë në, në vahirë, në të dukshmën fadallahu jallahu wala, wa wala kin akthara an-nasi la ya'lamun, ja çumi sa njerëzve nuk e din. Çka nuk e din? Sa Allahi përcjell të gjitha çështjet. Pastaj ka than Allahu jallahu wala, wa lamma wa balagha ashuddahu, kur arriti moshën e pjekurisë, hini në pubertet, ataynahu hukman wa ilma. I kemi dhën urçi dhe dije. Pra Yusufi, prej se ka hyrë në moshën madhore, po është burr, Allahu e ka vënë të urtë Dhe ka bëu të dishim, wa kadhalika najzil muhsinin, kështu i trajtojnë njerëzit e mirë. E tash fillojnë mund dal pak më pak më jan. Thet Allahu xhellu vale. Wa rawadathu allati huwa fi beitha. E e provokoi ajo e cila qi ishte në shtëpin e saj. Ktu fillon provokimi apo ngjarja e provokimit. Foth Allahu te bareke ve wa teala wara wadatu allati huwa fi beitha an nafsi. Gruaja e cila e ishte gruaja ti mbretit i cili i kishte ble. Dhe dietar kan thon, në pazarin ku e kanë bler, ka qen pazar i masës e thjesht. Tregu që kanë bleru Yusufin ka qen pazar i dhe tregu i masës e thjesht që në të zakonë që mënë mbretrit njës të me pushtet nuk dalin në kësi tregje. Pra, standardet janë, klasat dalohën, apo, ata shkojnë dikun tjetër. Pa Allahu gjellegjeleluhu me kaderën e ti e ka po, që kitë dalin qëtë tregë që të gjehe Jusufin a lehi salatu e selam. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu kur donë dikan me ngritë dhe me i dhanë pozitë, e zbrit mbretin në qarshin e masës e thjeshtë, por ta realizo çellimin e kaderit. Prandaj dietarët kan thon, prej nga mbreti doln pazarit me ligjin e Allahu subhanahu wa taala. Pas kalimit të një kohe, gruaja e këtij mbreti në vazhdimsi provokohet për Yusufit. Provokohet prej për Yusufit. Dhe ky provokim dhe ky provokim çdo ditë shkonte u shtonte. Yusufi alayhisalatu wassalam kaqen njeriu i cili ka pas gymsen e bukurisë e njerzimit. Një herme pas po tronditet njeriu. Nga bukuria e fuqishme që ai ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Derisa kur e kanë pa po gratë të tjera, se ne kanë mbajtur vetveten qarshi bukurisë atij dhe pandijshmërisht e kanë futur briskën në dyart e tyre. Andje shmërisht, ta ta në e idehune, me njëherë, vendëse me pre, e prej, mollën e kanë prej, dorën. Pse nga se dëshuria e tërbon njëriju dhe e largon nga shikimi i drejtë që duhet me e pasë. Qëka thëtë Allahu Gjelluala? Ua ravedet hu. Muravede, oshkër ti e ban një hap para, një hap masë. I thojnë muravede, kur njëriju e lëvron arën edhe e matë. Këtu sa, këtu sa, atje sa, e provën tokën e vetë, e shoshit tokën e vetë. Kështu përdorën, shprejen, kur dhe një burë apo dhe një gruje, e matë i situatën. A kam mundësime, e matë një hapë, këthejt një hapë, shkon një hapë, këthejt një hapë. Për shka? Për të provu sa është temperatura. Ajo, rao e dethu, thëjnë djetarët, ki provokim, s'ka qenë për një herë, qështu. Pa jo, herë pas herë qi do ta shohmë se prej dobi ve çka e kuptojnë se rezistenca e Jusufit sa ka një herë. Apo dikush thotë, mirë, ka shtuaj një herë, po një herë do tip shton. Një herë do tip shton se hikeve nuk ka problem. Po mbrenda ka çën? Ka çën mbrenda pallatit dhe provokimet janë të ardh her pasardhshme. Dhe kjo argumenton për provokim që do ta shpjegojna. Foth Allahu Jellala elleti huwa fi beitha i cili hue, aj, ishte në shtëpin e saj. Kjo qka argumenton? Se si kishtë shku kia saj. Po ki ka qenë natë shtëpi, ka qenë robë, shërbëtor, argat, i tyre e kanë blinë si robë me pare, dhe aj, qka i kanë thonë ka bo? Kjo qka argumenton? Djetarë dhe mëse ka përmenda lau këtë pikë, sepse robërit nuk qërtohen kër hi në për dhoma. Pse jam të epastru dhomën. Do më dhonë, kanë liritë të lëvizjet në, në, në përdhoma Si do më është në ligjet e kaluë, në shëriatet e kaluara Gëse shëriati jonë e ka gdhenë dë mirë kët, këtë qështje Mirë për në shëriatet e kaluara ka posë lëvizjet dhe hapsir për të lëviz në përdhoma Andaj Jusufi ka lëviz lërshëm Dhe ka qenë i cili se shqërtu pëse hira këtu pëse hirë, nuk hira ati Andaj Allah u gjellohana për në, për në ilustronë Qysh ka qenë provokimi sa i fuqish Teatra çka kam përmend dietar çka duhet të me merr nga nga kjo ngjarje është se dietarët kanë thënë Allahu jall walu nakat sura nakal tregu një një tregim që në shumicën e rasteve kur bëhet kësi bisedime, njeriu provokohet apo për shembull, dikush ka pa rrug diçka, sidomos në kohën e Saudit, ku njerëzit bisedojnë apo rinia bisedon, Zhek imad fitnë e madhe, provokimin madhe, josh e madhe, i jetohet, i jetohet, shkum, marrum, u plakëm, ku ta di shkapi muabeteve të kota, qka i silin që që dhe ta përmenmi, se Allah u gjellohana ka mësu që mos mi preukupu muslimat me epshët e tua. Apo, mëse bjerë zhegin mre nda. Allah u po e tregon një, një njarje në kulmin e provokimit. Ska ma provokim, që i shkatani bënkajin velgjauzije, ati janë mledh krejt çka s'mbledhën si dikujt as xhimsa. Kërreqt provokimet, kërreqt kushtat. E neve do jo një jo ditë, as në hars ta mbledhën këto. Ç'i do ta shohni. Ajo çka do të më kuptuo është mënyra të folurit për këto pika. Na kena fol mënyra të folurit në thirrje, mënyra të trajtimit prindit, mënyra të trajtimit të miqve, shokëve, krerëve. Po mirë, ç'i smë trajtu këtë raste? Ëshveshja, provokimi, ç'i smë trajtu? Nuk duhet me banalizuar bisedën, ha. Kishte dal kështu, e kishte dal ashtu. Derisa njeriu thot, "Më mirë ta kshafoja, mase sa ti ska jitu fol." M'tranove. Apo, kështu dieta or thon, "Mos me provokoe dëgjusin." Ha valla, ti s'ke dal kështu e ashtu. Jo vullai dashur. Mundësh me thon, "Ka fit ne ka provokim, ulësirin kjo nga, Allahu shikosh ka vona tregon." Maje ne provokimit me gjitha ta e ka registru në Kur'an në majën e moralit që ish ti kurta lezoj surën Jusuf nuk provokosh ma dje në gjallë u rejtje për në gjallët në veria për grujen në gjallët dashuria për Jusufin për në dërshmërin e ti me gjithse për, për të regojt një ras shumë në tim andaj kjo qka duhet me kuptu që mos të i provokojnë a epshet e njerëzve tu dashmi u kanëzuse qka pëndodhë për jashtë zbanë mi provokue po duhet me të regu në monirat e duhura duhet me të regu e në monirat e duhura e si duke emsun nga surja e Jusuf se si Allahu Gjellë Gjellë luhu në e shfaq këtë mesele i kuptojna qka përndohet po, ati kitë pe kuptojna qka përndohet me gjitha ta të hiqë provokosh hiqë nuk provokosh me gjitha ta Allahu Gjellë luhala nuk i ka anashkalu holcit tjetra thët Allahu Gjellë luhala wa ghalqatil abwab they ka mbyllën dert diator kanë thën i ka mbyllën dirt çka do të them në sens a dosh me ardh e ka mbyllën derën apo e ka mbyllën derën dhomat e tona sa dyer i kam një apo allahu wa ghalqatil abwab kanë ardhesa të vësira 7 dyer në disa të vësira edhe më tepër Në disa dhefësira gëllë e katil e buab I kam shëllë dyrt e dritarët e kretë Po pse kjo formë sh... në formën shumës dyrt Se ka qenë në palatë i madhë Dhe ju i dini se palatët se kanë një derë Po i kanë shumë dyrë Se ata që është të i regulojnë Për me hyje me dalë shpesh Shumë dhoma e lidhen me, me dyrt Këse ka, ka pasë palatë i madhë ka qenë Kjo që ka argumentam? Djetarë dhënë, pëse Allah me a përmenë? Gëllë lekat, dyrë t'i ka mshelë Për të tregu Komoditetin e dhomës Për të tregu Luksin e dhomës Ska qenë dhomën gushtimës me posë vend Jo, dhojdojshur A ka në madhe salon i madhe A do është dyrët më mshelë Një ka një, dyrët më mshelë Dhe djetarë kanë thënë, është ndihmu me shërptore Me ndihmu prej jash dhe për brenda për me kontrolu situatëm pa ajo ka pas shërtore ajo ka pas shërtore andaj dhe ta shofëmi argument sa ajo është ndihmu me gratët tjera se Jusufi kur ka kërku ndihm për Allah u gjellovara ka thënë o Zotë ma mund co më rujtë prej kurthës jo kësaj këtyre grave mësaj e ka pa po gjeni në qka të bo po. kjo edhe qëtër mësim pra e para luksi dho mësakon shumë i madhë luksi, akon te të për, të për tërhejtë se vetëm atmosfera e e dhomave e dhomës djetarë ka në në tjetër nga kjo i kam bëllë dyrt kuptojmë gjërësit e dhomës dhe zbukurimin e asaj dhome në majat më të mdoja pëse sajo kër i ka bo provokimet her pas her ati këto ati këto ka bo provokime Jusufi nuk i ka dhe asë një sharet që gjëta shofmi se këto të përgjigja Jusufit i a ka këpu të shpresat që djetarë kanë dhëmë, kjo është vetëm nësim për e Allah, nea, mu pas që luqë aty, a në këshkujtu ajo fjallë ajo, nuk i dim. Ajo që e kuptojnë, zbukurimi dhomës te i mase, zbukurimi dhomës te i mase, pse edhe ajo më pas kone shëmtu me dhoma konë tërhecë, dhoma konë, dë njarë dhoma tërhecë, që kënë Allah që që për nëja ilustronë, për ta të regu pas taj, Nga se në fundin e kësaj sure Në fundin e surës Jusuf Allah e përmenj një ajet Djetartë janë mahnit me ta Ka thanë Allah u gjelua në fund të surës Po, po e marë preja tjeta dhe vendosi këto Që ta kuptojnë që ka përna thatë Allah Wa ma erselna min kablike illa rizjale Së kemi dërgu për para tejo Muhammed Vetëm se bura E që ka kjo Pse kështu shpreja vetëm se bura Këtë që ka ndodhë me Jusufin A nuk, nuk në në kuptojnë që ki bura shta Shikonësh çka i ka ndodh. Shpres se sot dikush me një në atje, vërdala, jo. më një provokim një kilometër atje, tan ditën i sillën vërdallaja, apo gazes ska punim me mot vetën. Një provokim, një fjalim, një ndonjë diçka të vogël, a? Një mohallë mbushë, çka ka pa, çka s'ka pa. Shikonë Yusufin alayhisalatu sallam. Ngjarë Yusufi detar kanë thënë Rexhemea, çka do të më kuptosh se mos më të shku mendja se kjo arsye për të provokuar. Edhe për të ra për e joshjeve e psharake. Andaj e ka zbukuru e dhomën shumë, i ka mbill dyrt, ka pasë roje prej grave, ka pasë roje prej grave, u e kalet hejt e lekë. Dhe i ka thamë, eja ka unë, eja ka unë. Allo, për në e tregonë që shi ka thamë, hecë ka unë. Djetarët nga në thamë, vish, vish tërçytut që ka më një gjendja, a ka më provokimë. Dyrt janë mshelë, Dioliri Sakahin po vërtet në moshën e pjekuris, ajo është zbukuruar kulmin e zbukurimit. Dietarvojnë edhe e bukur ka qejnë në fytyrë, ka qejnë në bretresh. Ai breti kur e ka martuar, nuk e ka martuar siç e lën. Dietar gallon e ka zgjëlly. Qush ka guxuar pi popullit më spiadon? Kush ka guxuar? Ndëmosat e kaluara se ka qejnë jo besimtar ato. Cilen vajzë ka dashur të kamorr? Ka në të zakonshmën i morët më të mirat. Ajo ka qejnë e provokuar E, e zbukurume dhe djetarë ka thonë hispa i thonë atës ka une aja a, ja a konë sigur mi thonë atës ka une po para me ndoë kër i ka thonë eja ka une kër e ka nxalë flakën e provokimit kërët këta qështë ka përgjith Jusufi Alehi Salatu o Sela ka thonë me a dhe Allah ma zalla a thonë anë kjo është me a dhe Allah Allahu narujtë Allahun naroj. A bot japun. Shikoj vëllazër. Ku duhet ne? Jo në burrnit kodrave, po po disa kodrave duhet. Por sepse na e din, apo Allahu xhelahu ka dhënë sure Al Imran, zuynet lin nasi hubu shehawati min an-nisa. Njerzit u zhbukuruan, tërhiqja drejt drejtkujt, drejt grave. Fati ibn Qayyim el-Jauziyja. Yusuf teleyhi salatu wassalam ju ka në mbledhë të gjitha provokimet. E para për i tëre, ka qenj beqarë. E para, ka qenj beqarë njërë ju. Do më dhonë, asë një herë nuk e ka e, shu këtë etje e që mështetë shumë i provokumë për i kësaj. Jo, asë një herë, ka qenj i freskët, i fwadit shumë në këtë aspekt, me fëqit e plota, beqarë. Tjetra, ka qenj moshkët. Shumë i bukur, shumë i bujshëm në trupin e tij. Po pra ka qenë i pashëm. Tjetra kanë thënë dijetar, kanë thënë që është e natyrshme ti më provokohu për kësaj. Dietar kan thënë, njeriu provohet drejt gjinisë së kundërt çish provokoi njeriu për ujë, për ushqim apo, kjo është e natyrshme. Ande Allahu xhëlala i përmbysi ata popullit e lutit pse se u mundonin me zhduk këtë natyrshmëri. Po pra ishte e natyrshme me me vrapu pas asaj. O dhe ishte burraj, teatra ishte rob zguxonte dikush me qortue. E cka do të madhon se ishte rob. Se zakonisht rob gjithmonë edhe në sheria te ka dënimin më të lehtë. Në sheria, ke sheria, robi ka dënimin më të lehtë. Teatra, teatra ka qen gurbetçar. E njeriu gurbet e ka tutën më të vogël. Apo, ngasë në në vendin e vet, frikohet prej ati, prej kti, prej prej familjes mos i dale emri zbulesa kundër zbulimit. Apo Ruaj tje namit nëse se runa, laun e runa namit. Pa, a i cka dhe qka me rujtë. Tjetra, e ka kërcnu me e banë këtë vejpër. Zakonisht, buri për ta banë një punë, cka duhet? Dutë me lutë ata. Dutë me lutë, gjinin e kundër. Këtu ka ndo dhe kundërta, a i e ka lutë ata. Hej, telek, hec ka une. A i shikoni këto provokimet, vdoja. Tjetra, paramendo në dyjetarë që kan, që që kanë zëbërthi. Ka dhonë tjetra, burën e ka posë jo gjelozë. Hicë ka gjelozuaj. Kini me ponë në fundë që shi ka thonë, ti ju sufë këshire punën tane, ti grëve e eme, ba një stikfarqë atë i edhe, umbilë kje qështë, edhe më zëva një moket më abet. Ska qenë gjeloza jo. Hicë, ajt ska qenë gjelozë. Që argumentonë se, kur njeri ju e di se dikush e ka, vjetarë, e përmendi, se gjelozija e burët, E run stabilitetin që dikush më së muafru Kala është aj Në njërë se dhisa aj gjelaz është Në get pikë të stoleran E ti njëri ju zinaqarje ma vetër Shikon një gjithë të provokime Ju ka në mbledhë Jusufit Alejhi Salatu A i me gjithë ata i thot Me a dhe Allah Allahu në rujt Allahu në rujt A bohë të këpun Pas a i ka thonë Innehu rabbi Ajo së zëtëria jem Ahse në me thua i innehu la ju fliho dhalimun i ka than ajo është zëtënia jem zëtënia jem për bashkërti isaj burre isaj dhe në këta jetë ka dobi shumë ta ajo nuk i ka than a tash kjo është zina zë bëhot këpun kjo moralitet zë bëhot këpun kur shikën e shprejnë Jusufit a lejë salatu në selam ajo është zëtënia jem që ka në në këptëm këtu ka artë innehu rabbi Rab i thojnë edhe Zotnjes edhe Zotit. Pra i thohet Zotnja i cili është kujdestar edhe nëntash robi dhe i thojnë Allahu xhelalu rabul alamin, Zoti i botrave. Mirpo çish i ka thonë Yusuf fjalëi sallallahu alaihi wasalam, atë në të burgosura irji ila rabbik, ktheu te Zoti jot, në kuptimin te zotëria jote, ktheu te zotëria jote. Kta kanë thënë dietarët dhe Sheikhul Islam al-Taimi janë për kolosave të dietarëve kanë thënë, këtu nuk ka dëshim se e ka për çëllim, Zotnjen. E ka për çëllim? Zotnjen po pëse ka përmenë zëtënijen pëse s'ka thonë unë i kanë frikë Allah u gjellëvalë u këri kjo punë jo, pëse e këtu ka mësimit shumë ta unë e vallaj pre qëtë shumë mësimit që i kanë zirë djetar nuk ditë cilën me lanë, cilën me kalëzuh cilën nga se koha ma e shpejtë se na kanë thonë djetarë, pëse i tha zëtënija jem kanë thonë li enneha lukëtu ha se qatë gjumë e mërkega shajanë Mi pas ton aj, e i kjo punë në zina dhe zbatë kjo punë. Ajo, ajo me pas di që i kjo në zina e a moralitet, si kish pru dërë të situata, se kish pru ju suvi në këtë situat, o e kish diti për para. Andaj, shpesh herd, në duhet me përdor gjuën e të kuptuarit me kundërshtarin apo ataj cilë në ka vonë në cikletë. Do më do, nuk është kushtë ti mi përdor termët shëriatike për të arri dërë të qëlimë. Nuk është këtu është cik Ajo nuk i tha kjo është zina. Ajo kjo është zina, po qëfar zina e unë e ku më menu mirë këtë pun. Apo, andaj, e ka përdojrë gjuhën shka ajo e mërvesh. Qile është gjuhë ajo? Ajo, zëtni ajo zëtni është zëtni ajem. Ajo është zëtni ajem është burë i jëtë. Zbohët kjo pun. Nuk bëhët kjo pun. Tjetra, këto dëbija ka përmin, Shekhe Hulislam, Ibnu Tejmije. Tjetra, pëse i ka thonë ajo si thon, ë Ti kishton kjo është zina, djetartë, e kanë shtudiu, se ndoshta, ajo kishton, aha, pëngesa ko ka zinaja, mirë, e baj punën në në shkurërzolla për këti, e? Eh? Atar nuk e zinaj. E Jusufi ka doshtë, mi ka dzu, o ti, o ti, gruje, as me zina, as pa zina, kjo punës bëhatë. Nuk bëhatë haroje këtë mesele. Pse, se ka doshtë mës me, Ka dasht edhe më më konë halal A më takon me Me, me jakthi që shtuk këti që ka më ka morë Prej më bunare E më ka vendos këtu Andaj nuk i ka thonë kjo është zina Që më sti shkoj e menja kjo me gjithë rrug Me hek e termë E me vendos me tjetër Tjetëra Kanë thonë djetartë I ka thonë Innehu rabbi Ajo shkujdestari zotnija jenë E që është buri jotë Ah se ne me thuaj A i më ka prit mirë A i më ka prit mirë Çalamo dom kan prit mir. Diator kan thon, ja ka lidh kalu me me tashmën. Ka thon, sikur çu buri jot nuk ka prit mir. A munësh ket çket mesele me zhdukti? A munësh me kthi historin pas edhe me me me më, mos më, me mbaj mir, smundesh. U ka kriqë apo uaj, m'gabon mir, m'kshi ku m'kan prua. Diator kan thon, sikur çe ti son e kthën pas historin, e mi abo te keq e të mirën e ati, çu shtu zbot kjo punë qatë qatë zdryshot e kalumja, asë e ardhë me zbohët. Djetarët kanë thanë, kjo shpreja, shpreja maja fuqishme që ka mujtë me përdorë. Inë në hura bi, kjo është kujdestarë jemë. Tjetra për dobive se i ka përmendjetarët është se i ka thanë ajo zëtëria jemë se ndashta e kishë në gjallë ta ajo frigën për i buritë. Gja syusufi, shikoj, ai nuk ka përdor term sheriatik hiç. Para ndo, pejgamberi ka, ai i ka dit term sheriatike, pejgamberi do, nuk kanë nevojë asni detaj më dawn, pejgamber. Ka mund të thonë zina u, u kriqi mabet, po ja ka përdor shprehje për më kuptu me ta. Disa dietar kan thon, e ka thon që shprehje ndoshta asaj kujtohet që është e martuam. E frigohuat prej burrit e, e lekët pun. Sidoqoftë, Yusufi alayhi salatu wassalam me kaq ajo se ka lan pastaj ka thon inahu la yuflihu adh-dhalimun e nuk shpotojn asnjher zullumqtarut çka do më thon se i ka thon kjo punë e zullum e zullumqtarut nuk gjejn hajr as çmotim pastaj thot Allahu xhalla wa walaqad hamat bihi wa hamma biha aya mur hujum ga aj edhe aj i shkoi mendja ndaj asaj do ta shpjegojna çka çka ka për qëllim, për ti për ti larguam mizat që mundën më kuptuan nga nga kjo jetë. Kërejt këto fjalë dhe kërejt këto kuptime çka dhash të më tha, Jusufi, ta ajo nuk e kanë lanë hiç fare. Doqsa ajo ka thënë çmend do pas Jusufit alayhi salatu vesselam, anadjetar nga këto mesela ka nxjerrse dashuria verbon. Dashuria çoron, nuk shef njeriu. Nuk sheh anëti thu i fola i fola i fola nuk jale. Pse? Ës pika ti ku ku e ka vendos cakun. Foth Allahu Xhelalu murhof. Hem hem i thoin pikëllimit, i thoin brengës, i thoin telashës, i thoi kur ti i shetsum shumë për diçka. Hem, pse i thën hem? Shikon gjuna arabe janë të ndërlidhura shprehjet me me stilin e shpirtit. Hem është vetë shpirti. Kur ban ti sikletki do diçka me vot. Hem, edhe peisam e kalut Allahun me largu hemin mësë me pos të lasës ajo bëhot barëve, bëhot smundje ajo ka morë hemdaj ati është, është vërsull pas ati e thëtë Allahu Gjelluala u e hemme biha edhe ati ha, i shkoj mendja djetarët kanë thonë nuk lejot me mendu as njëherë se Jusufit i ka shku mendja me, me hov s'ka morë hovaj po qka është kjo ajet kanë thonë djetarët Sikurati, hispë mështë t'i kishku mendja që ka mune t'mishku një mashkullit, këtë këtë regim s'merë kuptim. Apo, sigurati mështë t'i kishku pas instinktet e burrit, instinktet mashkullore, në karchi një femrës e cila është gjinit e kundërt. Sigurati, hispë mështë t'i kishku pas ashtë njëndjen, qëfar kuptimi ka? Kishë të ndikush, po leja vaj, s'asë provoku, asë kur gjojqë. Apo, dëmëndë, a futia aiusufi dhe ndërësha ka përfituaj ose ajo ajo ka pasqë moshkulla kon sa kanë prej prej atyre që është provokuar mirë po cili ka qen provokimi i ti, tij kanë vënë të rart hemi është dilojsh hem xavoter hem breng e, e trurit dhe hem breng e hapit vetëm në tru ju kasin. Aja qka i jusufi vetëm ndruj u kasin ajo çka i sillot njeriu t në në në bisedën me vetveten. Mirë, po asnjë hap s'e ka marr, as ti Lvizës e ka marr. Dhe edhe ça të mendim, çka i ka ardhur që mund të më ardhë dhe duhet më ardhë një mashkull i çka ka bë? E ka shujt më një herë. E ajo çka ka bë? Ajo është divorcull pas ati. Ajo është divorcull pas ati. Andaj thotë Allahu xhelaluha, wa ahamma biha lawla Shikon të qëllidhe Allahu Gjellu Ala Andë jo kompormenjë në fëllim të legjaratave Të Ibrahimi El-Ledihadjë Ibrahimi I cilë e ka polemizu Ibrahimin Që nënkupton se Kjo gjash Shtyrje Edhe shtim i zanoreve nënkupton Sikletin e polemikës Në këtë rast është e njëta Leula zxatë të gjashtë Pse? Thotë Allahu Gjellu Ala Edhe ati shkoj mendja Sigur. Sigur mos ta kishte pa ajetin e Zotit. Domethën, i ka ardhmë ndihmi që i vjen moshkollit e na ja kena prezantuar argumentin dhe është optenuar. Edhe kjo është ajo çka i jep kuptim kësaj ngjarje. Ka than Allahu xhe lwala loola al ra burhan rbe. Sigur mos ta kishte pa argumentin e Zotit. Këtë argument i Zotit ka shumë izraelitate nuk Asnja prej tërë nuk është e vërtet I ka ardhja kupi Ekshë të me radhë Disa të tjerë kanë thonë është bo hazër Pasaj ju ka kujtu Kretë këto meselë janë batil janë të kota Kanë thonë Djetarën luk lejot më mendu për Jusufin Kësi se në të tila Mandi janë të futta prej Prej jehudve Prej jehudve Thotë Allahu gjelluala Këdhali këli nësrife anë hussu Kështuja kemi largue Jusufit të keqen U dhe amoralitetin innehu min ibadina el mukhlasin ajo është prej robëve ton të sinqert këtë këtë ajet e ka pastruhe Jusufin në tri pika e ka pastruhe Jusufin në tri pika linës rife an husu ja ke nëlargu të keqen ja ke nëlargu të keqen tjetra u el fahshe dhe amoralitetin tjetra ajo është prej robëve ton tri gjendje e keqja e parë është se e ka shpëtu për e këti sikletit dhe prej akuzës se ti po do me bo diqka tjetra e ka pastrua loo se sështë a moral kërëp dhe tjetra ajo është për e ropëve tonë djetarë kanë thonë e ka përkacua loo të vetja që mi u kazu njerëzë e mos ka boni me mendu diqka për Jusufin sa ajo është ropë janë e ajo nuk e banë këtë pu a, asë që ka shku a, asë që ka morë dhe një hap që është i ligë e që nuk i takon Jusufit Alehi Salatu o sëlam o së tëbë kalbëb vrapun të dit ka dhera nuk ka përpundu në gjarja ajo nuk i lëshon pejmë me kur far kompromisi me kur far muabeti hirë që nuk do të me, me një për këtë pun nga se ajo e ka, e ka përgadit me viti këta e ka përgadit me me, me sikletë marë e ka përgadit këta pasta i ka thonë o së tëbë kalbëb të dallojë jëllola ç'të dy vrapun kadera. Ua qaddat qamisan. Edhe ja grisi këmishën. Et çkahet wastaba albab. Ka shumë dobi. Për këto dera ç'kan vrapu ka ajo është një. Tu dit kan vrapu kan i der. Nga sa i ka skuq pas? Yusubi, ç'të der kan skuq Yusubi, edhe ajo ka skuq. Dëtar kan thon. Doni herë është një der. Dikush në ç'të der do më xhit xhenetin Dikush gjenemi Jusufi do në të me hinë gjenet Me hiken, me hinë qatë dherë, me dalë për aty Tjetra, ajo do ke me hinë gjenem Tjetra prej do bive Shpesh herë Dikush janë të vrapu bashkarisht, apo Janë me një Me një fush me i danë, me një me i danë të vrapuhe Mirë, po Njërë një të shuka gjeneti tjetri Ka gjenemi, Allahu në rrut Andaj, e të shëbu Gjeshëmëria e rrugës Gjeshëmëria e agendave nuk nën kupton sekrete kanë çellimin e njëjtë. Ka ligësi, kop, mjoga në çellimet e njerëzve. Andaj kjo der për Jusufin ishte xheneti i Allahut, për ta xhehenemi. Tjetra kanë dhënë dietar ustabaqa. Istabaqa, sibaq i, si i thon garimit në kuaj. Kur ti vrapon me shpejtësi, e Allahu shiko çfarë shpreh e ka zhë. Ustabaqa albab të vrapue, nësë ka shumë kada kada dal, oti, largohë po këtu, ja, ja. vrap, pse, kanë thonë dhe tërtë, ka vrapue, ka vrapue, nga friga mos provokot, që argumenton se njeri ju, në këto pika, dhutë me vrapu në ikje, që shka thënë Allahu, u ala, të kërabu zina, mos i shkonin prak zina, mos ju afroni zinas, se kur ti afro është, kudhijel emër, kryhet qështja, atëherë, A ndaj o stabaqa, kanë vrapu shpejt. Vrapoi vllaj dashur prej amoraliteteve dhe ik primordialiteteve dhe më shtroi oti un jam burr nuk nuk nuk, nuk heç unë nuk nuk ma lej heç. Jo ja, jo ja, vllaj dashur. Unë rri me ta sikur me pas, a? E ska kështu unë rri me ta, unë nuk rri me ta. Allahu xhelalu ala prga... është ai i cili ka penga. Pejgambera kon, nuk mundesh më kon më devot çopes këtë. Nuk mundesh më kon më devot çopes këtë. A ndaj ka vrapu stabaqa ka ik Pasta e thëtë, dhe këtë dhe të kamisa, ja ka grisë, këmishën, minë duburin nga, nga pas. Këtu djetarë kanë thënë, shpreja kur anore këtë dhe, këtë dhe është preja ma e nalt e shkoqitjes dhe e, e grisjes. Do me thënë, ka këta a, apo, ka shprejjet të tjera, të cilat në në kuptojnë se e ka këputë, E këtë dhe është me fuqit ma dhe kër e kapë di shka. E ka kapë me fuqi. Do me dhënë, djetarë kanë dhënë, a kanë të e gullë fatë. Këtë dhe. Me fuqi e kanë grejë. Që argumentonë se nuk ka doshë me asë një kush me lëshuë. Nuk ka doshë me asë një kush me lëshuë. Këtë ka dhe kamisa, mindubur, prej prapa. Prej, prej prapa. Pra, shpesha rëkmisha prej para, munë të malet më grisë. Prej prapa, munë është me mbyt nj mund është me e mbytë, e ka tërheqë. Ama ajë nuk këllë shupepë, ajë para kjo pas. Pse pa e përmendi këta? Në gjarit nuk kuptohen pahin në gjarje. Pa e ja përjetu, shpirtlish, në lëkuratë, e ka tërheqë, subhanallah, ajo të e tërheqë drejtë zinajës. A na, na qyshë, na e provokon vetëm pa pas provokim, pa pas provokim, sa njëri ju lezër, sidomos kjo pikë, do do të thekë mos ala pa pa e cek çe kanë përmend dietarët që, përmen që njeriu nuk duhet më e trajtuë çështjen e femrës si ajgare. Ka thën Sufiane Theuri, ka thën dietarët e selefit nuk shpoton ai i cili flet për kofshët e grave. A? Ivan Muhabet, çajtorë muhabet ku vendimi mezi lise, nuk nuk shpoton. Pse? Njeri prisht nuk falonet për gjak ashtu. Tjetra çka është Objekt dhe duhet qërtimi madh dhe alarmimi madh si do mos për njërzëve të, të, të gjamis e njërzëve të cilat përkacohen kible, mundohen me tregunja, të regunja cilat është ajo diskutim, kyq, objekt, synim a gruja dit e ditë e gruja e tretë Apo, kjo më abetet kota, më abetet kota Nuk, nuk bëhet objekt, më abeti kjo Apo më morna dritën, as po më morna dritën. Allah e ka leju ditën, Allah e ka leju tretën. Ai nuk nuk dimë si do të parëm do më mor ditën. Po vë, janë disa sende halal. Mirë, po nuk të kalon via. Nëse dush më me mor, më valla, o ta lejoj dhe qaj, put, apo, si mos ja çaj kriju muslimanëve, i kput. Apo sidomos, sidomos kur bëhet disa njerëz dallohen me këtë pikë. Tamantan të, të takosh, hajde vë kur ve morna ditën. Po më valla, lej musliman, çka pi shqetëson musliman, ne Me që është të tua U plakëm, marum Nuk ban me nja, nuk hajë një gjel Po e banalizoj për të kuptu e mentalitetin e lig Andaj, shikojë Sufi, subhanallah I ik, ik, lartë prej saj Pse pe përmendi këta? Mirët vesile halali E pastaj I jep trunit ushtim me haram Apo, se ti për të arrit të halali Dushme ushtime me haram Andaj, shikojë ki moral i malë Jusufit Alehi Salatu O sëramë tadallahu jalla wala wa qaddat qamīsuhu min dubr yaqal shkul ya ka gris kmišen prej prej prapa wa alfa alfa ya sayyidaha la dal bab ender yusuf ka sin mo speak ender ka ka çen pas zotria ai ti bashorti isai ka çen me dialin e mixës te ksa gruja ai ka çen tu bisedu Ka qenë të nejtë me djallin e agjes të kësaj gruje. Pra, Allah u gjëka thënë, vëshejhi dhe shejhi dun min ehliha. Dhe një dëshmitar prej asaj, jo prej burrit. Që dh dh dh dh ta shofna, koa, dhe të shofë nëse në mundësën koha dhe pështirë. I ka thënë, e takunë të ditë zotrinë e vetë të dera. Kalët, kjo e para ka full. Kjo e para ka full. Kalët me gjëze u men erar dhe bi ehli kesu. Cili është përblimi dhe dënimi i ati i cili dëshiran për familjen të të keqen. Subhar Allah. Kjo tash i thot ati, kjo përdo po keq me mua. Kjo tash i thot ati, kjo përdo keq me mua. Kjo të e gullfat, kjo të e mbyt, do dosh me mrit e qëlimi i saj. I lig e tash e këtu, këtu vlezër mundi me paramëndu sa njeri ju ban likësi, poshtërsi, e ban kurthin e qëndis e rëndit edhe në fund tët e cili është përblimi për zullum qartë që ti të le me kuptu se të kristal është, tjerë du të mi dënue. Nuk ban më mashtur me këto lafe. Kalët, ma gjeza. Qëfarë shpërblimi me donë këti që ka dosh me gruën të anë me vojë? Sej ndë të liga. Illa e njusë gjene, au adhebun e limë. Për detë se mu dënu në burg, apo me dënu mirë. Faktikisht me e godit. Shiko këtu. Shë ka thonë direttarë? Ajo, minjë herë ka pastru vetë vetën. Mëngjar e ka pastruar vetvetën, disa dietarë kan thënë, më shumë e ka pastruar para ti familjarit sesa burrit vet. Se, se hiç s'i ka tut burrit vet. Dietarët dëshir kan thënë, më shumë ka dosh para se ti familjarit që mos ti dalë e zonë i, i zin familje që shikohen, shak... ajo uzo, haptas. Çishgam dubo se za burrit, pse? Se me burrin vet shumë lehtë e vetë kur par ka pastruar. Me burrin vet kurfor problemi s'ka pas. Hiç asnjë problem. Po ka dosh më pastruën familje. Ka dosh më pastruën në familje. Pasi që i ka thënë e kry ka drejtu burrit, shiko. I ka thënë ose sti nën burg ose goditë. Po me rrah mirë këta. Djetor ka thonë, pse ja ka propozu llojën e dënimit? Pse ja ka pro, pse po më ka thonë ti më shtash çka më bë. Unë e di çka më bë. Kan thon dietart i ka thonë që çjsto se na është e kap në, në gjeologji e mbyt. Edhe si ta mbyte Ajo lëndohët, sa ajo ka vazhdo me dashtë ata. I ka thonë, burgose, e pastaj une jakshirë, e jakshiri, e menazhoj, që ishe nxeri, prapi e provokoj. Pra, Prapë vazhdoj une, orvatim për me arritë të synimi. Apo, refë e mirë, e ndashta zbutët, e arriju në qëllimi temë. Para me ndo ku shkonë kur tha e grave. Andoj, kur, pastaj kër i ka dhonë, gjevabë ka thonë, inë në kej dhe kunë në adhim, kur tha ju va shumë e madhe. Allah në Kur'an thotë për kurthën e shejtanit vë ke në kejdu shejtani daife. Kurthën e shejtanit dhe shumë e likë. Vezvese, Allah. Kjo s'ka vezvese. Kjo veprim. Ekzekutim veprimi. A do shiko, ja ka propozu vojnë dënimit që që të prapë të sigurohët që i vjen shanca edhe njëherme me Jusufin a.s. Këtu disa pika du t'i përmendi që ka javlen ja me përmendi të qështja dëshuris. Që ka të ban dëshuria? që i ka po dashuria? Kjo në tëfsir ka arse ka po sejmë në Zulejha. Allahu alem që që ka po sejmë në neve nuk në intereson, djetarë kanë thanë së Allahu se ka përmenjë. Po, një sënë këtë duhet me përmenjë. O së të bë kalbë bë këtë dëkamisa. Shkun ka dhera, e gris i këmishën. Pëse e gris i këmishën? Prej u rejtjes, prej zilis, prej mlejfit, jo, vëleza, prej dashuris. Sa njëri ju e gris, e qam, e prish, ata për mos menaxhimin e dashurisë dhe emocionit të dashurisë. Andaj dietar gan thon, çdo dashuri që nuk menaxhohet me akul, me mendje, me arsye të shëndosh, me sheriat të Allahu xhellahu ala, ajo ajo shkon në rrugë të gabuame. Çka bëni kjo? Për dashurisë të mëdha ndaj asaj, ndaj ti ja gnisik mishën, jo vetë çkash, e burgosi. E burgosi për dashurisë. Sa njeriu i burgos dashurinë e vet. Toj lavdru tu asit tu tu tu thur se ende të kota e ku po duam të marr të një pikë tjetër të një pikë tjetër sa njerëj jo vëllai atë e prish imazhin edinit Allahu xhellahu ala pre emocionit të madh çka ka ja kë aqris madvshtim se kjo, kjo fe ka petk ka një petk madvshtor ka një shkëlcim të madh një dritë të madhe shpesh errna pre emocionit më shpejt të përshpejtuar pjekjen e saj, ndjerin e saj, qka bojna e grismi. E dhe së pranoj njërëzit, se s'ketit me prezentuan. E nuk mundet ndiko është pas taj më arsjetu, pëtashuriz, vala. A po pëtashuriz, për më burgisht tini. Biba asinin. Për i shto dhe rinë anë vet ka fletë. Sa shpesh e burgosmi pranimin e islamit e njërëzit? Qysh e burgosmi? Tu, tu, tu e shpash ma shpetë. A dhe shika, tu ka shumë mësime. A i nuk i tha kjo zina Kjo nuk ka është zira, po i tha, ajo është zëtnia jemë. Andaj duhet me ditë njëriju që shme prezentu islamin. Kemi përmente Ibrahimi, që shju ka folë me argumentve logike, racionale, vetëm me vetëm me rrujtë madhështir e fesë. Andaj dashuria nuk duhet me nga dalë prej kufive, po duhet me mena gju. Sa njëriju të edasht Isan Alei Salat e Sram e ka adhuruhe. Sa njëriju të edasht Mohamedin e ka pa mena gju me shëriat e adhuran ata. Sa njëriju nuk mundet me mena g Ndaj e bubekrit, e malkonata, e adhën nalijun. A nëj du të më menagju këtë si duhet. Du të më menagju si duhet. Nga se dëshuria është entuzjazm të këfunifundit dhe është emocion i, i brendshem. Thotë Allahu Gjellu Alaa. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من, وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنة إن كيد كنة عظيم أرم بلقصة انبرخون دي من قصة نقانزان Ky familjar djali i axhës së, kësaj vajze, kësaj gruaje e cila provokonte dhe joste Jusufi alayhi salatu wassalam kur u ballafaçu me kta, Jusufi alayhi salatu wassalam tha, "Këm ka provokuar? Këm ka, kjo kjo është rvatë, nuk kam bë, nuk, nuk nuk nuk kam marr diçka ndaj asaj." Dietar kan thënë prej kuptimeve të para është se lejohet të akuzoh hasmin kur ai të akuzon. Lejohet të akuzoh, sidomos nëse të prajk në nder ka prrek në ndër, ti e tregon vetes se s'është ashtu. Andaj lejohet njeriu me fol për armikun që i bën dëm atij, që kjo i ka bën dëm. Faktikisht, kur i ka thënë Jusufi, "Kjo më ka provokuar para burrit vet." Ç'ai bëk kjo? Kë i bëj se kjo është zinacave, kjo është amorale, kjo është ligj. Kjo mundet të bëj pasojë shumë të rreptë, shumë të egërta. Mir po, kur njeriu akuzohet pa drejtësisht në përkamët, pordhoset, lejohet me thonë, "S'është e vërtet, ai e ka bëu këtë." kë e ka bota. Atë ka thon, hi, ajo un nuk kurrë asnjëherë nuk i kam bë. Pastaj ka thon, "Va sheh i de shahid", Allah u thot, "Dëshmoj një dëshmitar nga familja e saj dhe tha një fjalë." Ajo jetar ka thon, "Ajo e pa po, kush e fajtori." Pse? Se argumentin çka e dha, ai vetëm se e pa po, me si. Ajo pa po, këmishën prej kaq gris. Këmisha e gris prej prej pra apo ajo e ka tërhiqë? Aje pa kush e fajtor. Po po nuk ditit çish me ja prezantua, pak prej asaj çe e kish familjare, pak prej burrit çe princ o dha mbret. Muaj vetë problem çish po ma guzon gruajën. Un problem? E kjo argumenton se ndonjëherë në situata të tilla smundosh të ç ç ç ç ç gruajoti ko foj. Jo valla, ka daze, nuk jam këtu me muhbete çish ti po vendon. Po edhe pse çart e ka pa, diator kan thon, aje pa kush e fajtori. Mir po me bucijeve këllëzu, ka ja ka dhonë mundësin ti vendose, si tjetë qështua qysht... regula, e si dalë e kjo, ti e me ndonë. Tha, si tjetë këmisha e grisur prej për para, atër kjo është e vërtet besnike, a i ka rejtë. Djetarët kanë thonë, kjo fjallë argumentonë sa a ja ka diktu kush është fejtori. Për i ka kallëzu, për i tjetë të e zbutë. Pra, do më thonë, une po të thanë fjallën e parë, që i shalës është grëjote. Ajo, dhe më thonë, si të të këmisha e grisën për para, dhe më thonë, ajo, tu të rheqë, e ka grisë këmishën, pra të e largu ata. E nëse është e kundër ta, që këmisha është e grisën për para, atër kjo përrejnë, a e është bestik. Felemma ra e kamisahu, e kërja panë këmishën, këtë dëmin dubur, ishte e grisë për para, kale inë humin ke i tha, kjo kur tha juve dhe kiburi kiburi prapë se ka akuzur kërën e vetë ka thëm kjo është kur tha juve i ka akuzur e dhe e tjera dhe ju ka thëmë kur tha juve është e madhe pasaj ka thëmë Jusufu arin anhadha Jusuf, lërgoju prej kësaj pune lërgoju prej kësaj pune kjo qka argumentan s'ka provoku kur gjatë aji hic nuk ka provoku aji pa po argumentet haptazi kush është fajtori Ti Jusuf lërgoju e grujës Vës të gëfirili dhe mbi ki Ti ki me kërku fali për këtë gjunahin tan Inna ki kënti minë lëkëti Inna ki kënti minë lëkëti Shumë butja ka thënë Inna ki kënti minë lëkëti Ti ki bo gabim Ti ki bo gabim leket mun Wa qala niswëtun fil medinëti Imraëtul azizi të ra vidu Fataha an nëfësihi Qad shëghafaha hubba Inna lënëraha fi dala al-mubin fadallahu jallahu ala duke kaluar ngjarjen te terkon se esh perhap lajmi se kjo vajz kjo grua mbretit po e provokon djaloshin esaj e ajo shtut prej prej ksoj meseles pastaj i ka mbledh ato grat edhe allah jallahu ka than qad shagha fa hubba i josh fut dashuria ne majet zemras ne shpirtin esaj inna lana raha fi dalalin mubin edhe kan filluar njerëzit me folse kjo gruaje e ka humb rrugën e ka humb rrugën kjo është ajo që ai përket ngjarjes së Jusufit dhe trajtimit të Jusufit përballë rezistencës së Jusufit alayhisalatu selam përballë këtij epshit të madh dhe kësaj kërkesë të madhe nga ana e kësaj gruaja në kët ligjërat dhe në këtë ngjallë rrafim Kur'anit O Allahu Xhallahu Wala ka edhe me me me çindra mësimet e të tjera tësat i kanë shkoqit dietarë mirë punëson në Allahu Xhallahu Wala në ligjëratat të të tjera në ligjëratat e ardhme që të ndalemi një nga një me këto dobi dhe të jetë muslim Në veçanërish për rinit e muslimanve që të aruin vetë vetën, të aruin moralin e tëre, andë e Allah u gjelluar na e ka të regu kënë gjarje me detalët e veta për të, të regu se erselna, kemi illa rijale, nuk kemi dërguar pengamber për parateje vetëm se të kësaj kategorie. Të këtiloj, subhanë Allah, të këtiloj, të këtiloj që jam bura si kodra, nuk joshëm përbalë provokimeve, elucim Allahu xhelalu ala, që Allahu te bareke we te ala na furnizon me çdo lloj burrrie, me çdo lloj moralit të madh, elucim Allahu xhelalu ala, ala, që Allahu t'haron rinien e muslimanëve, t'haron moralin e tyre, ta ngrit ambicën e tyre, energjinë e tyre, elucim Allahu subhanahu we te ala, që Allahu xhelalu xhalalu këtë ditë të Ramazanit Allahu t'i bën qabull, elucim Allahu xhelalu ala, çdo djethi i cili është praktik neve, Allahu te bareke we te ala t'na shton durim dhe motiv dhe energji për të adhuruar Allahu xhelalu ala, na mundsof me بناتنا قدريت نعم وصفت الله جل وعلا ما تكون شهر رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.